de pe valea Cernei, de noi esmirno. Povestea aceasta s-a zănislit în codul adânc de la izvoarele Cernei, de sub umerii uriașului de piatră cu capul retezat. Pădure cumplită, plină de hățișuri și fiare sălbatice, unde acum 17 veacuri părea a fi burlogul elelor, și duhurilor. Și totuși, într-una din acele zile de la începuturile istoriei poporului nostru, ajunseră aici, mânați de ispita vânatului, un voinic în haina ostășească a împărăției romane și scutierul său. Păi, de aici încolo, cum ne să se mai dați Vă Vădorec, tot mai intrucită! Ai dreptate, Iutijes. Să lăsăm caia aici lângă pârâu. dar ochește bine locul să nu care cumva să uităm unde ne așteaptă, că pe aici ne rămân oasele. Chiar vreți mai înaintăm în codrul, stăpâne? E plin de pisici sălbatice și noi n-am doborât niciuna. O să râdă și cel din urmă arcaș din Drobeta când mă vedea că mă întorc cu mâinile goale. Gata, stăpâne, am cai în cotroa. Pe aici tot mai spremează noapte. Ai, ce codru negros. Pluton de l-ar fi știut aici și-ar fi ascuns startarul. Cine știe dacă nu să ne pomenim încăldările de smoală ale infernului Taci! Am auzit-o în scrâșnetă Uite-o! Pe creanga aceea Pisica sălbatică Dumnezegeata, uite stăpâne -ți, Țintește-o fără pribeală <gântări> ha, A căzut de odihet, am dobărât-o Poblete, matilor, opriți-vă! E prada mea! Prada ta? Dar eu am ochit-o. Privește bine la săgeata care a ucis-o. Săgeata? Da. Asta nu e săgeata mea. Săgeata ta e acolo, fită într trunchiul stejanului. <laughs> Iubi, hă. Abia acum încep să-mi dau seama. Noi... Alergam după o pisică sălbatică și am dat peste o căprioară O căprioară, dacă, pune. asta înseamnă că... Ești singură pe aici căprioară? <laughs> singură? Când toată pădurea noastră? A cui a voastră? Acelor care nu s-au supus puterii voastre și s-au retras în adâncimea acestei păduri Sunt mulți ani de când ați împânzit țara și ați mulțit ceptul regilor noștri Ațurpați zidurile sarmise getozei Dar cei mai buni dintre daci și-au durat o nouă cetate de nepătruns. Pădurea aceasta. Dar vorbești bine pe limba noastră. Cum așa? Mulți daci au fugit din cetățile voastre alegând viața în sălbăticie. De la ei v-am învățat graiul. Deși tatăl meu a poruncit ca nicio vorbă și nici un obicei al vostru să nu-și afle culcușul printre noi. Dar cine e tatăl tău? Marele preot al dacilor de pe râul negru. Și ce nume are frumoasa căprioara marelui preot? Sigina. Eu sunt Lucius, fiul marelui comandant al castrului Drobeta. Și nu mă sperie povestea ta, Sigina. Într-o zi am să vin cu oștenii mei aici și am să curăț pădurea de sclavii care s-au aceuit în ea. Sclavi? Cuvântul acesta nu se folosește printre noi. Auziți? Auziți, sunetul acesta de corn vestește ruga de seară, venit. Unde? Ca să vedeți cum arată acești sclavi și cât sunt Și ca să vă temeți Stămâne, nu urma ca să mă creadă un fricos Nu e odihes După tine, Sigina Și întunericului. În fiecare seară vă mulțumim că ne-ați ajutat să urcăm înspre veșnicie, dreapta unei zile. Slăvit fie soarele cel atotputernic! Slăvit fie, atot Slăvit fie atot Acela e Marele Preot? Da, acela e. Fie tatăl meu. Stăpâne, pe Hărmes, Dar cornul de bur, din care bea cu moșneagul, e cu aur, aur! Stăpâne, da, toate odăștile noastre sunt din aur, iar licoarea pe care tata o soarbe acum e adusă tocmai de pe malurile a Lutusului, unde cresc struguri cu bobul mare cât pumnul. Când atunci cu buzele licoarea lor, e ca și cum ai săruta razele marelui, opaist Priviți! Priviți câți oameni vin la această rugă de seară! Într-adevăr, aveți aici o adevărată cohortă. Da? Și toți știu a armele mai bine decât soldații voștri. Dar ți-am în străine, o blană frumoasă a unei pisici sălbatice și ți-o voi aduce. Așteptați-mă aici în mare taină. Da. Să pune plecat? Să mă mai întoarce oare? Nu vreau să ne despărțim fără a primi de la ea un dar. Căpâne, nici o mișcare, îi Sunt netremnice! de Daciscus! Poartă straile arcașilor de la Drobeta! Legații, să-i ducem în fața marelui Sabazius! Ți-am spus, n-am pătruns în pădurea aceasta decât pentru a vâna. N-am venit cu niciun gând rău. Dar ochiul tău... A văzut ceea ce nu trebuia să vadă niciodată un vrăjmaș al neamului nostru. Aceasta va cântări mult în judecata zeilor care vor hotere soarta voastră. Vom aplansa vrerea lor abia la răsăritul soarelui. Până atunci veți putea sta de vorbă cu zeii voștri nesăbuiți. Dar ce recați în colibă de lângă altarul alb Da, mărite, Sabazius Mișcați-vă! Ăsta-i ultimul vostru drum Ne s-a înfândat, stăpâne Pe altarul acela o să ne dăm sufletul Taci, taci, odihes Te groaica, fata pădurii ne-a trădat De ce nu i-ai spus învraciului că ea ne-a tărât aici? Fiind că... Poate i-am fi pricinuit cu asta un rău Rău ei? Taci. se pare că a cineva în colibă Nu văd nimic în bezna asta sunt, eu sunt Sigina Sigina... mă așteptam să vii Înseamnă că știi să citești în ochii oamenilor De aceea nici n-ai vorbit tatălui meu nimic despre mine, m-am temut să știu. Dar acum să vă tai frânghiile Pe Hercules, să fugim de aici cât mai iute Vă duc eu până la locul unde v-a fiosat cai. Sigina... Nici o grijă. Strășile din jurul colibei dorm acum adânc. Bendii, stăpâna lunii și m-a ajutat să le umplu bocanele cu visei. Câinii, ucigași de codru, i-au luat viața lui Ariortu și întregii sale familii pentru un pom de arginți. Și doar se duseseră acolo la izvoarele lui Hercules pentru a-și căuta sănătatea la băile construite de noi. N-am să-mi găsesc liniștea până când nu vei strâpi din pădurile astea și ultima rămășiță, dacă ce nu ni s-a supus! Paten. Nu pune pe seama orgesiților locuitori a acestor plaiuri nelegiuirea unor tâlhari de rând. Cum? Cei care l-au ucis pe prefectul nostru sunt oh. poate chiar printre soldații pugari. Ce știi tu, Lucius, despre cruzimea acestui neam și setea lui de răzbunare? Ești prea tânăr. Dar câți dintre semenii noștri din câmpia romană nu și-au găsit printre ficele acestei țări și de viață și-au durat acolo în părțile de miază noapte și răsărit cetăți și sate mari? Nu-i fericesc! Poate că clipele astea stau ascunși în și scorburi împinși de stilpele acelea ale întunericului care vin și vin ca un potop! Vandalii și goții și carpi și sarmații, toți barbarii, parcă s-au vorbit să facă din țara asta un vad de sânge și foc! Înțeleg, gândește preabunul nostru împărat de a ne pregăti să trecem de partea cealaltă a fluviului la vreme de nevoie! Mai bine ne-am gândit cum să ne apărăm cetatea! Avem o mie de arcași și toți flăcăi pripiți ca tine! Du-te, du fiule, și odihnește-te. Acum e noapte. Eu mai rămân să mă sfătuiesc cu centurionii și vezi, nu umbla singur pe străzile cetății, că nu se știe de unde îți poate să în spate un trimis al lui Zalmoxis. Nu-ți face tată griji. Cu bine! Noapte bună, Lucius! Stăpâne! Stăpâne, de când te aștept? Ce eu eutihăz, nu mai ai Nu, Nu, stăpâne! Dar stând acolo afară, răzimat de zidul turnului, am simțit cum cineva îmi atinge brațul. Am tresărit ca uscat de viperă. Dar știi cine era? O pisică. Da? O pisică sălbatică. Sigina. Fata din pădure. Sigina? Aici? Ai uitat? Nu ți-a spus că va veni într-o zi să vadă și ia cetatea drobetei? Hai, du-te! Te, Te așteaptă lângă stejar. De când tot umblăm pe subzidurile cetății ca doi stricoi? Da, oșteanul din turn a sunat de mult miezul nopții. Dar uite că somnul mi-a pierit cu totul Sigina. Eu însă trebuie să plec. Acum știu cum arată cetatea voastră. Și podul lui Apolodor despre care auzise-mi povestindu-se atâtea. Să pleci. Tot singură. Numai așa m-am putut strecura printre toate străjile voastre. Pe malul râului negru mă așteaptă un cal. Aveți și cai acolo în voastră. Destui! Cai iuți care pot ajunge aici în trei ceasuri. Cred că n-aveți de gând să ne atacați. Noi. Dar ce se petrece? Se dă armă. Vom vedea. Stăpâne! Stăpâne! Ce Stăpâne, stăpâne focurile de pe deal au vestitivirea vandalilor. Tatăl tău te cheamă, va fi luptă mare și nu știu care o scăpat dintre noi. Vandalii? Dar cine sunt ăștia? Șrimișa Infernului. Vor să ne potopească. Pe unde au trecut, au lăsat cenușă în urma lor. Fugi, Sigina. Acolo, în adâncul codeilor aitei tăi, vei fi mai ferită decât aici. C o să lupți tu cu asemenea fiare. Comand o de lânciier, Sigina. Iar tatăl meu e primul oștean al casului. Hai, pleacă. Ferește-te din calea lor. Cu bine, Luce! Cu, cu bine, Cu bine. Înțelege, trebuie să-i ajutăm. Ceea ce mi-ai spus îmi învâlmășește mintea ca o lovitură de trăsnet. Tu, în cetatea romanilor, tu dând drumul unui ostatec vrăjmaș, tu cerând să alergăm în ajutorul acelor care au pus stăpânire pe țara noastră. Cetatea aceea frumoasă pe care au înălțat-o acolo e și a noastră, Daciscus. E pe pământul nostru. Iar pietrele cu care a fost zidit au fost cioplite cu trudă de semeni de-ai noștri. Dar la porunca stăpânilor din Roma! Acolo, la drobeta, căpetenia șugarilor e un dac liber. Melgidianus. Face lămpi atât de minunate și face și cărăminți și de Nu ne mai deosebește cele venite de la Roma. Totdeauna am crezut în limpezimea minții tale. Dar acum... Să crezi și acum, Daciscus. Să mergem în ajutorul lor. Altfel, nici liniștea din codrul nostru nu va mai fi ferită. Și dacă o merge, Sigina, înfruntând fia romană, fii de ea, apoi, soția mea. Da. Da, dar ce scuz, voi fi soția Dar dom' ajunge acolo până nu prea târziu. Și ne urcam în munți, ținându-ne de mână până la stâncile cu chip de zeu. Vă vom răsplăti pentru ajutorul vostru. Răsplată? Cu ce s-ar putea răsplăti tinerețea lui? Prea puternice, extus Pe toți ceilalți i-aș primi cu dragă inima noastră, cetății. Ați putea că o centurie dacă... Ce zici, Flăcăule? L-om duce pe Daciscuț la noi, în munți. Și-om vede apoi. De ce vă mai întoarceți acolo? Aici e nevoie de voi. Și solda romană, nu-i de disprețuit. O, înțelegi, tată. Au legile și credințele lor. Să le respectăm durerea pentru pierderea celui mai viteaz dintre ei. Bine. Sunt liber să plece. Sigina. Nu mai rosti niciun cuvânt, Lucius. Să nu-i mai tulburăm somnul celui care zace la picioarele noastre. Dar... veniți venit să aici la ruga mea, Lucius. Și nu știu dacă îmi voi ierta vreodată acest lucru. Nu știu. Și nu știu dacă... Ne vom mai revedea vreodată. puternic, O clipă ai acoperit privirea soarelui și cel mai afric și mai curat dintre noi ne-a părăsit. Dar știm că mâine în zorii unei zile noi îl vom vedea urcând pe razele astrului de aur spre tărâmul unde se va odihni alături de copiii tăi. Ormuz și Ahriman. Ahriman. Dar aici, pe pământ, moartea ta nu va rămâne nepedepsită, nădejde a neamului nostru. Eu, Mare Savatius, voi fi primul care voi simți la stâlpul de foc pe cel ce se va face vinovat de această nenorocire, oricine ar fi acela. Tu, Sigina, singura mea fică, ai smintit pe acești tineri și ai dus în ajutorul celor mai răi vrăjmași ai noștri, Tata. mâine, când soarele va privi din nou către noi, Truful tău se va preface în fum. Dacă acesta se va ridica drept în sus, înseamnă că Daciscu s a iertat. Legați-o de altarul roșu și vrea scurpuneții în jur uscate. Va fi o noapte lungă pentru ea, iar tu, Sigina, să mă ierți, legile sfinte ale acestui neam sunt mai presus decât orice și ele ne țin încă fruntea sus. Da, tata, poate că asta mi-e răsplata cuvenită. Duce! Ce? De ce mă Privește! Privește ce se apropie de rug! Parcă e o vâlvă ta! Să punem să ne ascundem în desișuri! Sigina, eu sunt nu speria! Nu, Credeai că sunt o arătare în pânza asta albă cu care m-am învăluit? M-am temut pentru soarta ta, așa că nu după mult timp te-am urmat în taină. Și în taină am privit judecată ta nespus de aspră. Nu, nu, Lucius. Ei au dreptate. Asta e legea. I-am trădat. Ce fac? Ce fac? Uite ce fac. Te eliberez. Așa cum ai făcut și tu noaptea aceea. Dar trebuie să mor și să plătesc chiria lui Darciscus. Oh, Lucius, să nu-l pierdeci mersul soartei. Făgăduitul i-am să-i fiu soata și trebuie să-l urmezi acolo în vie. Făgăduia la i-ai dat-o când era viu și ca soție vie să vie să-i fii. Nu, Sigina. Te voi duce de aici. Acolo. La cele șapte izvoare fierbinți ne așteaptă serverul meu cu care odihniți. E încă noapte. Razele soarelui încă n-au răzbit peste capa unde lui. Mai rămân câteva clipe să mă ivad fiica. Înainte ca mulțimea să se adune în jurul torței sale vii. O, oh, Zalmuxis, ce mi-a fost dat să-mi dur. Iată rugul. ce asta însă? Funile care o legau sunt tăiate? Străjile nicăieri? O, sicina acoperite-ai pe părintele tău cu cea mai grea rușine. O viață întreagă am trimis la zei pe cei mai buni dintre noi, ca și pe cei mai netrebnici. Să mă fuga ta, mi și puterea și harul. Trădarea ta crește ca o pată pe obrazul meu. Dacă zeii au nevoie de o jertfă, o vor avea. Tu cremene, aprinde-te! Să rug arzător în jurul meu Așa, Oi crengi uscate, iute mistuiți Pe slujitorul soarelui Sabatius Dar tu, Zincina, fica mea iubită Fii fericită ce zarva asta în Ne pregătim să trecem dincolo, de nu bianul. Așa ne-a poruncit tatăl tău, dar te caută peste tot. Bine. Ce-ți spunem eu, stăpâne? la sănătoasa. Aerul de aici nu mai priește os împărătești. Uite, pe pod au început să treacă primele care grele de poveri. Lucius, ce se va întâmpla cu noi? Fii liniștită. De acum te apăr eu de orice. Ah, uite l și pe tata. Ei, tata, sunt aici. Venite cam târziu și nu prea singur, băt. De acum ea va trăi alături de noi. Aici! Ha, ha, aici! Poate în vârful parilor în care îi înfige barbarii! Lucius a venit din scris cu grea pe cede prin care înălțimea sa poruncește tuturor cohorterilor din Ținutul acesta să se retragă din fața semințiilor rătăcitoare. Nu le mai putem ține piept! La miez noapte și răsărit, toate așezările sunt scrum și pulbere. Și ceilalți oameni mișteșugari negoțătorii, palmași ce vor face? Cei care pot să urmeze carele armatei, cei care nu să se ascundă în gaură de sarpe. Atunci eu, tată, am ales. Nu te urmez pe malul celălalt. ei ce doar n-am un piu smintit! La Roma te așteaptă un palat! Eu știu aici o casă mult mai frumoasă și o crotitoare de orice rău. Are ziduri foșnitoare de arbori înalți și ferestre de izvoare limpezi și acoperiș de azur cu streșini de zăpadă. luciu, spădurea noastră! Da, sigina! Și mă vor urma acolo toți oștenii din centuria mea. Așa, Julianus, să da, capitale! Și tu eu dinhezi! Da, apoi cum îl stăpâne! Vom face acolo pe munte o cetate de vulturi și vor veni cu noi și alte familii din cetate! Nuedeți să nu rebu! Veți trâ după noi în genunchi, implorându-ne! Aceasta niciodată, tată! Și nu-ți cer altceva să-mi lași decât sacii care au venit cu corabii aceia pe Danuviu Doar nu crezi că sunt saci cu aur? Nu, știu ce au în ei Semințe Grăunțe felurite de grâne și de pomi Da, mai ales de arbori Din cei ce poți vedea pe malurile tibrului Simți ce boare dulce ajunge până aici dinspre Marea Albastră Eu mereu o simt și pieptul meu umplu cu ea Sigina. Ne-am trăit ca să vedem copacii aceia crescând și în codul nostru de pe râul negru. Și de atunci se spune că pe valea cernei în necuprinsa pădure care împodobește muntele numit azi Domobled, cresc la oaltă cu fagul și gorunul spre uimirea învățaților, soiuri de plante răspândite mai mult în preajma apelor calde ale mediteranei. Nucul și liliacul sălbatic, stejarul pufos, pinul negru, cărpinița, moșdreanu. Dar poate că semințele tuturor acestora au fost aduse de vânturile veacurilor, așa cum a ajuns până la noi și această legendă de pe Valea Cernei.